En drivkraft som gör att man fyller moskéerna i bön och utropar sina tronsord. Det är ju deras egen rädsla för helvetet. Han var ju oerhört säker och sa, ni kristna. Och han spände blicken i mig och sa, håll med om det. Ni, ditt folk, de tror ju inte ens på sin egen religion. Men vi kommer. Och vi kommer att vinna. För vi tror på vårt budskap. Det är ofta en liten minoritet som är högröstad och som uppträder självsäkert. Som får folk med sig och skapar rädsla, följsamhet och sen efter en tid så bygger man att inte själv drabbas och accepterar vad som händer. Vi har tidigare en intervju med Paul Geara från Libanon som berättade att han är orolig över islamiseringen i Sverige. Han kom till Sverige under inbördeskriget då grupper med olika religiös tillhörighet stred mot varandra i Libanon. Paul menade också att IS egentligen gör så som Mohammed gjorde och som Koranen föreskriver. Därför uppstår hos mig frågan om varför inte Svenska kyrkan har reagerat mot islam. Om nu Koranen och Muhammeds egen förebild stöder det som IS gör. Svenska kyrkan har ju tvärtom omfamnat islam i olika kampanjer och ger bilden av en samhörighet med islam. Präster talar också om främlingsfientlighet och islamofobi när någon ifrågasätter islam. Så är, så. är islam. När jag inte får tag i någon från Svenska kyrkan som vill förklara kommer jag att tänka på Stelli Sjöberg som är den kanske främsta förgrundsgestalten inom svensk kristenhet. Ja, Stan, det var trevligt att ha dig här. Välkommen. Tack så hjärtligt. Jag tänkte om du ville ge en kort presentation av dig själv. Jag är född i USA, uppvuxen i Finland under kriget. Jag är alltså gammal, över 80 nu. Och sen har jag arbetat, jag bodde en tid i Turkiet och sedan så har jag arbetat i Pakistan, i Indonesien, men även här i Sverige. Och min roll har ju varit frikyrkopastorn. Och ibland har jag varit ute i hetluften i debatter och annars i kyrkans miljö. En orsak till att jag tyckte det var så intressant för att prata med dig om islam är att jag hörde dig tala om sharia-lagarna. Ja. Det var första gången jag hörde det ordet nämnas, ja, och det, det är över 15 år sedan. Ja. Vad är din bild av vad som händer med islam i Sverige? Ja, det är en mångsidig situation. Därför att några söker sig till en mer västerländsk kultur och livsstil och även förändras i sitt tänkande. Andra, när de kommer till Europa, de radikaliseras, de börjar längta hem. Och eh, sen är de under en stark påtryckning från skickliga imamer som ser till att de inte överger islam. Sen vet vi ju att eh, i Koranen så står det om att en muslimsk man kan gifta sig med en kristen kvinna eller av någon annan religion. Men det är helt otänkbart att en muslimsk kvinna, muslims kvinna skulle kunna få gifta sig med någon man som inte är muslim. Och det här är en företeelse att unga män medvetna muslimer tar hand om unga kvinnor och plötsligt så har de omvänt dem, påverkat dem. Hur kom det så att du är intresserad av den här frågan. Ja, som tonåring tillsammans med min far så bodde vi i Istanbul. Och vi levde tillsammans i kvarteren med de kristna som jag då tyckte var gamla människor. Men de var inte mer än i 50-årsåldern. Det var de som hade överlevt den stora massakern under första världskriget när ungefär en och en halv miljon kristna blev slaktade. Och jag hörde så många gripande, skakande vittnesbörd. Och vi redan då så i Turkiet så var vi ju inte exakt tillåtna. Vi samlades i lokaler, vi möttes ibland ute på en kyrkogård, och vi var skuggade, och sen blev vi utvisade på två dygns. Vi fick 48 timmar på oss att lämna landet. Men jag har såna där erfarenheter och sen då av mötet med islam i Pakistan. Som ju innebär både spännande dialoger men också fruktansvärda martyrhistorier. Man talar ju ibland om islam som fredens religion. Vad, vad betyder det? Ja, det är ju en önskan. Sen. Finns det finns ju, men det är inte riktigt fredens religion, men det finns ju en trend inom muslimsk teologi att vilja tolka även de här uppmaningarna till våld som en uppmaning till den inre brottningskamp som människan har mot det onda som finns inom oss. Och det finns en del ädla och fina muslimer som verkligen vill att man ska tolka Koranen på det sättet. Men det gör man ju heller inte i de länder där islam råder som politisk kraft. Då gäller ju sharia-lagen och tillämpningen med våld och fysiska straff. Så att eh, vi är inne i en komplicerad verklighet. Man får aldrig generalisera. Plötsligt möter man en muslim som man upplever står oss så oerhört nära. Och Det var jag med om ett samtal med eh, en koptisk biskop som förklarade eh, i Generella ordalag men ändå mycket trovärdigt att eh, om 20% är stenhårda fundamentalister, farliga, så finns det en 60% som vill vara ungefär som sekulariserade europeer. Men sen har vi också då ungefärliga siffror, 20% muslimer, som står tro så nära de har aldrig själva läst Koranen. Det är en sån svår arabiska. Och de har lyssnat in och de söker sig till kristentro. Inom de senaste kanske fem, tio åren i Egypten så räknar man med att det är fyra, fem miljoner människor som har beslutat sig för en kristentro. Hur går det för dem i deras länder där de har muslimsk ledning ja, och sharia-lankar. Det, det, det, det, det är väldigt komplicerat. Jag har, tagit med hand, jag har tagit hand om två ungdomar. Ett gift par i 30-årsåldern. När hon berättade för sin familj att hon hade blivit kristen då var brodern helt tyst. Han bara gick ut i ett annat rum och kom tillbaks och riktade sin revolver mot hennes huvud och sköt. Men missade. Och hon sprang. Och han efter henne ut i trafiken. Han var kapten, ansvarig för presidentens säkerhet. En man med stort ansvar. Och han kunde inte tolerera att hans egen syster hade blivit kristen. Sen hände samma sak med hennes man. De var ganska nygifta. Så de flydde och kom till Sverige. Och de har jag tagit hand om. Och hjälpt med både bostad och arbete och lite av varje. För oss svenskar förfaller ju det som en helt omöjlig historia. Att man skulle skjuta sin egen syster. Ja. För att en person har bytt religion. Mm. Men det händer ju man talar ju om hedersmord. Mm. Och det är ett dåligt ordval men det stämmer ju att det är ju mycket vanligt inom familjerna att om någon avviker och det kan ju handla om både till ateism mm. eller till en mer ska vi säga annan livsstil. –skilsmässa, omgifter med någon, homosexualitet, så islam tolererar ju inte avvikande varken åsikter eller livsmönster. Den som gör en sån sak, som skjuter sin egen syster för att den har konverterat till kristendom– –tror du att den personen gör det av respekt för Allah eller gör man det av rädsla för andra människor? Frågan är så bra ställd så att den skulle kunna vara ett uttalande. För där har vi ju båda de här orsakerna. Och som en muslim sa till mig att en drivkraft som gör att man fyller moskéerna i bön och utropar sina tronsord. Det är ju deras egen rädsla för helvetet. För helvetet i islamsk teologi, det är en, det är en plåga som är eh, obeskrivlig. Och eh, många hålls kvar i religionen genom denna skrämseltaktik. När det gäller IS och islam. Det finns ju de som menar att IS gör bara det som Mohammed gjorde och som Koranen egentligen föreskriver. Jo, Vad skulle du säga? Ja, men så är det ju. De kommer ifrån den här mycket starkt växande rörelsen inom islam som heter salafisterna Och det är de bokstavstroende. Och jag har skrivit om det där och och läst mycket också och eh, Muhammeds eh, erövringståg när han behövde bygga ekonomi eh, och vinna inflytande handlade ju mycket om eh, ja, slakta ner eh, så att eh, det här är svårt det finns en bok på engelska som heter The Lost History of Christianity. How Churches Die. Skriven av en professor, Philip Jenkins, på ett universitet i USA. En på akademisk nivå vetenskapligt gjord framställning. Han säger något jag inte visste om tidigare. Att vi, vi känner ju till att kristendomen kom till Europa och så småningom hit upp till våra breddgrader i slutet på första tusentalet. Men när anskar kom till Sverige, då hade kristendomen också inte bara i Sydeuropa och Nordafrika, utan också i de här länderna bortemot Asien haft en enorm tillväxt. Och det är inte visst om att Kurdistan, Syrien, nuvarande Irak, men hör och häpna, Afghanistan var en kristen nation. Med kristen juridik, bibliotek, arkitektur, kristen kultur. Men någon gång kring 7-800-talet, då har jag glömt detaljerna, men det beskriver den här professor Philip Jenkins. Då kom det en mycket populär biskop som hette Father Timothy. Och han sa Vi kan väl inte ha konflikt med islam som står oss så nära. Vi måste upprätta en dialog och vi måste visa vänskap. Och vi kan komma dem närmare och efter ett tag så han jag märker att det egentligen att vi, vi behöver inte tala om Jesu guddom utan muslimer de ser Jesus som en stor profet vi kan mötas på den punkten och så började kyrkan gå islam till mötes med olika kompromisser när det gällde teologins innehåll och fram emot år 1000 och en bit in på 1100-talet så hade kristendomen utplånats från att ha varit med en ganska låg världsbefolkning, drygt 20 miljoner medlemmar i de här församlingarna. Så hade kyrkorna byggts om till moskéer, biblioteken hade rivits, allt hade bränts. Juridiken hade ändrats och det var en fullständig revolution och kristendomen blev utplånad och då skriver Philip Jenkins och han är oerhört duktig på att analysera nutiden och även i några andra böcker som han har gett ut att det som hände då sker nu i Europa. Och det sker ju då inom den kristna kyrkan en sekularisering. Och nu har vi haft påven här. Och då tänker många, ja men där är det ju tryggt och stabilt. Men vi hade ju en professor Harald Risenfeldt som översatt Nya testamentet till modern svenska. Han sökte upp mig och vi hade kontakt och samtalade. Och han berättade ju att han var så besviken på kyrkan, biskoparna, som förnekade mycket av det Bibeln talar om. Så han konverterade till katolska kyrkan. Och Så kom han en dag helt förtvivlad och besökte mig och sa Jag har varit nere i Europa, om det var i Tyskland, på en stor kongress med kardinaler. Och då gavs det ett föredrag att även vi, katolska kristna, måste omvärdera vår tro. Och vi måste inte tro på allt det som står i Nya Testamentet. Och då var han så upprörd. Han hade temperament, den här professorn. Så han reste sig upp och protesterade. Och då var det någon kardinal som tog tag i rocken på honom och satte ner, sa han. Du begriper inte vart vi är på väg. Och så kom han till mig och frågade. Men hur tänker ni inom pingströrelsen? Håller ni också på att överge er tro? Och jag ville försäkra honom då. Nej, men det här är en ett mycket svårt tidsfenomen i hela västvärlden Du nämnde tidigare här om att det finns eh, imamer- i Europa, som också jobbar i den här processen att, att sprida islam i Europa. Är det en medveten strategi? Ser de det som ett evangelisationsuppdrag? Eller vad är det som driver? Jo, de som förstår arabiska och lyssnar till satellitsändningarna från eh, Mellanöstern hör ju att det är en plan. Och att man tänker strategiskt. Mm. Och jag har ju läst en del, till exempel småskrifter som delas ut gratis vid universitetsområdena. Som ju är oerhört tydliga med sin uppmaning att överge tro och komma in i islamstänkande. Mm. Sen så har islam haft en en, en ska vi säga en, en väldigt genomtänkt idé att säga ja men vi tror på Jesus vi tror ju också på bibeln vi tror på de gamla skrifterna men Mohammed kom och han han är liksom nästa steg och man, man har försökt med en mycket uthållig dialog. Där vi kristna ibland blir lite undfallande. Därför att vi vill vara ödmjuka. Och vi ska inte döma andra. Och det har ibland försvagat oss. Jag kan tänka mig att en del människor tänker så här att eftersom svenska kyrkan är så pass positiv till islam så är islam någonting ganska ofarligt. Ja, här begår svenska kyrkan ett misstag. Jag tror ju på religionsfrihet och även med risken när vi möts som muslimer och människor av annan tro så tror jag på de höga ideal som vår demokrati bygger på yttrandefriheten och religionsfriheten och jag tror som många vill tro på dialogen men att den måste vara tydlig och den måste vara genomtänkt. Vi bör läsa på, veta vad vi talar om, känna till vad säger Koranen och jämföra det med Bibeln. Svenska kyrkan kompromissar och tror att man gör något bra genom att bara villiga att avstå en del av sin övertygelse. Och man gör ju det medvetet. så att Jag är nästan mer orolig över de delar av Svenska kyrkan som är på väg bort. Men sen har vi då en inre kärna och det är många av kyrkoherdar och församlingsarbetare, diakoner och även några biskoper som ju är oerhört kunniga, pålästa och tänker med djupt allvar över utvecklingen. Vad säger de? Ja, de är förtvivlade och de, de, de, de säger ungefär samma sak som den här kyrkohistoriken som jag citerar. och. Men, men, men de tystas lätt ner av de inom de akademiska kretsarna som dels är väldigt påverkade av vänster ideologiska idéer som på ett egendomligt sätt sympatiserar med islam. Och det begriper jag inte. För eh, muslimska Människor. Den muslimska människosynen tycker jag absolut inte gäller jämlikhet varken mellan hög och låg eller mellan kvinna och man utan där hyllas ju det patriarkaliska samhället i allra högsta grad och den vanliga mannen, affärsmannen eller bonden har ju ingenting att säga. Så att Sen är jag inte högre den heller, utan jag tror faktiskt på en mitt på vägen ideologi där vi måste återta de här gamla idealen, vad demokrati verkligen är och vad dialog innebär. Islam, i de länder där islam är förhärskande så är det ju väldigt lite av en demokrati i den meningen vi tänker oss. Så det är inte någon fördelningspolitik i någon större utsträckning heller. Men ändå så är våra politiska partier väldigt positivt inställda. Handlar det bara om att, att, att få röster? Eller förstår de inte vad det här handlar om? Ja, man vill gå till mötes. Man, alltså humanismen är ju en underbar filosofi. När det handlar om medmänsklighet och, och att tro på människans möjligheter. Men när det går för långt att bara tänka utifrån mitt perspektiv som människa, här och nu, då kan man bli väldigt ytlig. Jag tror att vi behöver... Alltså, ska vi rädda framtiden, måste de kristna livsidealen med sitt idearv återupptäckas. Jag hade ju ett samtal med en man som man sa var vice utrikesminister i Iran. Han var samtidigt en kraftfull mulla.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 För vi tror på vårt budskap. Är islam på frammarsch, som du skulle se det? Jo, men den är ju det. Nu får jag akta mig för att måla upp en alltför hotfull bild. Och samtidigt måste vi vara realister. Men det är ju så här genom historien, vad jag förstår, att om det har varit en Maoism, eller Marxism eller en nazism så är det inte folket som helhet som har valt en ny ideologi. Utan det är ofta en liten minoritet som är högröstad och som uppträder självsäkert. Som får folket med sig och skapar rädsla följsamhet och sen efter en tid så bugar man att inte själv drabbas och accepterar vad som händer. Och det är vad som har hänt. Islam är. Jag menar, när jag säger så här så är det ju små ord. Men se på förändringen i Egypten. Hur man tog i tur med brödrarsällskapet som ju representerade en sån här minoritet men tog makten och skapade en rälsla bland hela folket. Angiveri och hot om straff. och Så kom revolutionen och förändringen. Och som läget är nu så, så vill man inte släppa fram de här rösterna från det muslimska brödersällskapet utan vill Återupprätta och bevara demokrati så långt det är möjligt. Många kristna i Mellanöstern är ju hotade och lever under, under förtryck och till och med dödas. Vad kan vi göra till det? Vad borde vi göra? Ja, det är samma sak i andra muslimska länder. I Pakistan, Afghanistan... Indonesien, men sen ofta i nordafrikanska länder. Eh, och eh, jag har inga lösningar, men jag tänkte, för att ge bara ett konkret exempel, och jag vet att många har hållit med mig, jag har pratat med några politiker kring det här, att när, när, när Al-Qaida framträdde i Afghanistan och även hotade med terror, då valde ju USA att nu ska vi bomba. Vi ska knäcka dem, vi ska krossa dem. Vi ska visa att det är vi som har makten. Vi ska döda honom och samma Bin Laden. Men det, det, det hjälper inte. Och jag vet att några sa, och jag tyckte också, Åk till Afghanistan och hjälp de fattiga bönderna som nu odlar råvaror till narkotika och det är deras enda inkomst för att få ihop till barnens skolgång den egna födan och ett par skor på sina fötter ge dem istället kraftigt bistånd att odla och under en period när man lägger om hela eh, produktionen till eh, vete och ris och annan gröda så behöver de bistånd. En, en bonde som har en tv-apparat och har mat på bordet och värme i stugan och kanske en liten moped utanför, han kommer aldrig att begå självmord och vilja gå ut med terrorism, utan han kommer att vilja sköta sin familj. Du är en av de få personer som talar om den här saken. Det är även en likgiltighet bland de allra bästa av vänner och kristna ledare. Ja. En tystnad ofta därför att man har inte tagit sig besväret att studera koranen. Nej. Man har inte satt sig in i vad det handlar om. Så det är en utmaning. Det är några, men jag håller med. Många är helt okunniga. Och dessutom har du ju det faktum att att det har blivit en så känslig fråga. Ja. Att kritisera islam kanske man kunde göra för, för några år sedan. Mm. Men idag är det snarast det går åt andra hållet. Ja, alltså det är, Om jag får vara lite fräck. Jonas Gardell och hela pride kan gärna håna Jesus som han gör i sin bok. Framställer honom som tandlös, ointelligent... Analfabet, en Lantis. Eh, han skulle aldrig våga skriva någonting sånt om Muhammed. Eh, och man har haft eh, teater, bildutställningar, även inom kyrkorna, och framställt Jesus som en naken eh, gestalt i alla möjliga situationer och vad var det i Storkyrkan under biskop Karolin Krok då använde man en liten eh, mussepig som en bild av Jesus mm. man, man kan göra vad som helst med kristendomen för vi har lärt oss att vi ska inte slå tillbaka utan vi kan vara ledsna men vi säger att Gud får förlåta dem men de skulle, ja, jag har sagt det till henne den här konstnärinnan som gör de här eco-homo. Nej men du, åk till Pakistan. Jag kan hjälpa dig att få utrymme i Islamabad för din utställning. Ta och ha den där, Elisabeth Olsson-Balin. Men gör det. Mm. Fejsa islam mm. på hemmaplan. Ja, det störs man inte. Nej. Många säger så här att Islam, Vi väntar på att islam genomgår en reformation. Så som den kristna tron genomgick en reformation. Är det möjligt? Ja, om 200 år. Nej men, den teologiska trenden inom islam är ju inte i riktning mot en sådan förändring. Det finns ju en euro tanke och Jag var med på ett möte regeringen inbjöd till. Då hade de bjudit in en av de stora företrädarna för den europeiska varianten av islam. Och Han höll föredrag och, och det kom frågor. Men sen var det många muslimska präster med från moskén på söder och sådär. Då, då, då ställde jag mig upp och sa: Ge mig ett exempel där din version av islam tillämpas. I något land i vår tid. Och han blev helt tyst. Och eh, sa någonting om att de hoppas i framtiden. Mm. Och då kom faktiskt muslimska präster fram till mig efteråt och tackade. Och sa han bara drömmer där. Och jag tror att det finns en sekulariseringsprocess- som är viktiga att bejaka. Och det finns också en en omtolkning av Koranens jihad som syftar på människans inre kamp. Och det är oerhört viktigt att stödja den. Men deras röster är svaga. Så att vi får vänta och se. Vad tror de om framtiden? Nu är jag gammal och eh, har jag är osäker därför att um, om man ska se på trender och tänkandet vart det är på väg då och det här skriver ju en del om och inte minst den här Philip Jenkins som är ju väldigt spännande för alla som vill veta lite djupare han tror ju att vägskälet är en dela en Utveckling av ateismen, humanismen utan Gud, som då kommer att fortsätta att förstärka sin identitet och gör då Europa till ett mycket materialistiskt land även i tänkandet och då å andra sidan islam med sin tro. Och, och här, det är två vägar. Mm. Och då gäller det att humanismen stannar vid eh, en iskall intellektuell hållning. Eh, men eh, historien visar ju att eh, ateismen kan också gå längre. Vi rundar av mötet och Stanley överlämnar sin senaste bok som kom ut tidigare i år. Men innan vi bryter helt berättar Stanley en liten anekdot om ett möte med Christer Sturmark som är ordförande för Humanistförbundet. Och det var ju ett möte vi hade på KTH mm. när, när den rörelsen han är ordförande för hade samlat sina gelikar på KTH och jag råkar vara inbjuden av en medlem och då talade ju Christer Sturmark, men även Morgan Johansson, som idag är minister i regeringen. Och han blev mottagen som medlem. Och Christer Sturmark lovordade honom. Och Morgan Johansson höll ett tal. Och då slog han även i bordet och sa, vi ska utplana kristendomen i det här landet. Sen har han kontaktat mig och sagt att nej, du citerar mig inte helt rätt. Men jag kommer ihåg att det var en av humanisterna som satt bredvid mig som tyckte att det var lite för hårt. Som lutade sig in till mig, det var en äldre man, kanske i min ålder. Och så sa han, du Stanley, jag kanske ska berätta för dig att min fru hon är med i en kyrkokör. Han ville liksom mildra. Hand i hand Och köpte var sin klass